Első rész, 1 fejezet Esti fények A Terbanks ház ablakainak háromnegyed része sötét volt. Csak a tenger felé világított néhány hosszúkás ablak és a parkban égett néhány útmenti lámpa. A halba vezető ajtó mögött állandóan revolveres őr ült. Ezen a napon nem féltették már Terbanks urat, Inkább az elutazás előkészületeit őrizték idegen szemek elő. De Tenny éppen ezekre az előkészületekre volt kíváncsi. Amikor végig a homokos úton, steletüdővel itta a tenger felől ömlő sós, hűvös levegőt, szinte úgy érezte magát, mintha függő ágyban fekve várna a szolgaszemélyzet hajlongását. Tökéletes biztonságban érezte magát. Hogy erre nem volt oka, az más kérdés. Végig a virágágyak között, és arra gondolt, hogy mindenütt jó, de legjobb a gazdag embernek. Amint a személyzeti lakásokhoz ért, meglapult egy bokor mögött, mert fénycsíkesett a homokra, s a nyitott ajtóban megállt egy asszony. Szemei elé tartotta a jobb tenyerét, s a holdat kémlelte. Kisvártatva megszólalt, megkiabált a házba. Nem lesz eső hónap? Amikor visszament, s betette az ajtót maga mögött, tenzön előlépett. Megállt a földszintes házfalának sűrű és zizegő takarója mellett, és a szobába, amelyben lámpa égett. Két gyerek ült a sarokba, az asztalnál középkorú férfi állt súlytásos egyenruhába. Kezében ébresztő órát tartott, ezt csavargatta. Mellett egy asszony, csak a felesége lehetett, csomagolt. Egy közepes nagyságú táskába ruha és fehér neműt rakosgatott. Az asztalon zöld borítékú térkép feküdt, a második oldalon megjelölve. A csillagok kéklően hunyorogtak Tenzon feje felett. Előrehajolt és figyelt. A szoba minden részletét emlékezetébe akarta vésni. Ismét a táskára esett pillantása. A táska olyan volt, hogy valamely utazó két napra, a személyzete azonban két hétre való mit vihetne magával benne. A falon nagy, képes naptár csüngött kijelölve. Tenzon meg fáb visszalopódzott a bokrok közé, Végigment a kevésbé kivilágított úton, és átmászott a kerítése. Dúdolva ment aztán Summers Hill felé. Egyben összegezte mindazt, amit a szobában látottak, alapján megtudott. A sofőr készülődéséből nyilvánvaló, hogy Terbanks autón utazik. Az ébre ösztő órát hajnali ötre állította be, tehát hatkor indulnak. A sofőr számára becsomagolt élelmiszer mennyisége és minősége szerint megállás nélkül legfeljebb három-négy órát utaznak. Az általános autó térkép második oldalán ír útjai láthatók, az út tehát valamely nyugati kikötőváros felé vezet majd. Tenzon vonatra ült, s Londonba érve felhívta az újságírót. Hello! – mondta. Liverpoolba mennek autón, reggel hatkor indulnak, két hétig szándékoznak Dublinban maradni. Terbanks szilva kék úti ruhát, a sofőr sötétkék súlytásos kabátot fog viselni. Érdekli még valami? Wennington Lászket csendesen káromkodott. Ez nála a meglepetés és tisztelet jele volt. Tenzon megfáb hazament legújabb szállására és levelet írt. A levél egy bizonyos rendkívül szemű hölgynek szólt, s a Times hirdető irodájába volt címezve. Tenzon megfáb nem volt író, még levélíró sem, és így órákig tartott, amíg befejezte a levélírást. Közvetlenül utána eltépte a levelet, vagy lefeküdt, hogy végre kialudja magát de csak hamar felkelt, mert nem tudott aludni. A hold besütött az ablakán. A háztetők holdfényben ragyogtak. Tenzont idegesítette ez a ragyogás. Pedig semmi közöm hozzá, mondta meglepetten és elégedetlenül.